Martin, ja. vart är du på väg? Jag måste göra ett litet kvällsjobb. Jag ser det, du har jobbväska med dig, men vart ska du? var. Eh, jag ska intervjua Emma Knyckare. Hon har ju den här Statementfestivalen. Okej, okay, men du ska väl lite till Statementfestivalen? Mm. Jo, hon är, det är ju där hon är, så jag ska göra en intervju där. Men du får inte komma in där, Martin. Men jag har presskort. Ja, men det hjälper inte. <här> du är ju uppenbarelsen av en sisman. Du är ju en ursisman. En, en cis. Vad är en sis. Det är motsatsen till trans. Det betyder ja. att du liksom är i samklang med ditt biologiska, ditt juridiska, ditt upplevda, ditt sociala kön. Mm. Du är en man. Du ser ut som en man och du är en man. Ja, just det. Ja. Men vad, jag får inte komma in då alltså? Nej. Aha. Vad tråkigt. Det kommer ju vara mycket tjejer här. Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, hey, hey, hey. Let's go crazy in the wild and if by chance we make a child. That just means that we're alive and healthy. Yeah. Hallå, hallå. Det här är Bonuspappan och... Hemliga armén. Hallå, hallå. I will save his only ones. Är du full, Martin? Nej, jag håller på att spela in avsnitt 67 av en podd som handlar om... Livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer och till viss mån galenhet. <går> vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, din vän på morgonen, nyheter från jorden runt och tvärs över gatan. Just det, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med, med Omnöjd. Omnöjd. Nej, vi sa det samtidigt. Filipin Vi säger pitten är min, men det kan inte säga Harrypotten. Nej. Nej. Filippin, sa vi. När jag var liten. Vi var, vi var lite coolare. Jag och mina polare. <laughs> Från Orten. Skogstorp, Var det Orten i Falkenberg? Ja. Var inte det landet mer? Nej, landet var typ. Uh, Glommen. Grea. Nej, vad heter det? Nej. Vässigebro. Ja, Vässigebro, säger vi. Morupp var det jag tänkte. Flöjning. Glomen. Ugglarp. Ugglarp, ligger det ens i Falkenberg? Ja, på gränsen till Hemsta. Nu är vi på gränsen till nära så kan vi komma vidare. Ja, vi kan gå vidare med att säga någonting om naglar och skönhet där du brukar gå. Precis, naglar och skönhet som har fått en ny tjej i teamet så att nu kan man även göra hårförlängningar, trådning och annat pix. Så om jag skulle vilja ha jättelångt hår under armarna till exempel, kan man gå dit då? Du behöver inte gå dit, du har långt hår under armarna. <laughs> ja. Du är så jämnhårig från topp till tå. Med vissa kala fläckar. Nu är jag ju nyklippt också, ja. Vill man få detta till ett förmånligt pris så säger man Maria 18 när man bokar tid och så får man 25 procents rabatt. Woohoo! Om man säger fel och säger Maria 17 eller Maria 19, vad händer då? Då får man ingen rabatt. Då får <här> man betala extra. Mm, så kan det vara. Vi passar även på att ge en liten shout out till bonusmaman magasin Världens bästa bonusfamiljsmagasin. Har du inte läst det så ska du göra det på www.bonusmamman.com Just det, nummer tre av den här e-tidningen släpps nu den 15 september och där finns bland annat krönikor som berör hur det är att växa upp i en bonusfamilj, ungdomars berusning, svartsjuka och det som kan vara svårare i just en bonusfamilj. Och ansvarig utgivare är Justina Pettersson från Familjeträdet. Hon är med och svarar på en fråga om kärlek i bonusfamiljen och de har även svar på frågor om umgängesrätt. Sen har de också intervjuat skilsmässopodden och man får reda på varför de säger nej till bonusfamiljen. Så det ska bli väldigt spännande. Och sen så har de även med Desiriova som är väldigt känd för oss för att hon är ju en av dem som har varit med allra mest i våran podd. Just det och hon har även den här relationsanalys-sajten gladapar.se. Som ni hör så finns det jättemånga spännande artiklar och eh, gör som jag och häng på råset den 15 september för att börja läsa. Detta helt gratis. Just det, nummer tre av bonusmaman magasin som finns på www.bonusmaman.com. Sa inte jag det innan? Tänkte att man kunde upprepa det. Vi ska väl även avslöja vem som är veckans gäst i det här avsnittet. Det är ju ingen större hemlighet. Nej, det sa vi ju redan i slutet av förra. Att det är Emma Knyckare. Hallands stolthet. Komiker från Rolf för utanför Varberg. Men då hette hon Andersson när hon växte upp det. Aktuell med boken Hit med flaskan som är en handbok för panikslagna mammor. Mm. Och sen så ska hon ju snart ut på sin första soloturné som komiker och den heter Årets mamma. Det är en föreställning om familjeliv, underliv och kärlek. Hon kommer ju bland annat till Varberg 6 oktober. Premiären är i Göteborg 4 oktober. Det ser vi fram emot. Mm. Sen har hon ju nyligen arrangerat Statementfestivalen. Just det, på Bananpiren i Göteborg. Tror jag var väldigt lyckat förstod jag alltså? Och det var ju så att män var ju bannade, kan man säga. Ja, alla män som upplevde sig själva som män. <laughs> ja. Det kan man ju säga en hel del om och det ska vi säga, prata lite mer om efter intervjun. Ja just det. Lite det här med svart eller vitt. Mm. Kan någonting vara rätt eller fel? Mm. Jag tänkte fråga dig var du på några festivaler när du var ung? Inte såna här rockfestivaler som Hulfsfred och Roskilde. utan jag var på två andra typer av festivaler. Nörd som jag är. Dels var jag på en del jazzfestivaler och då var det ju främst äldre och så ja. Och sen så var jag ju på tio studentorkesterfestivaler i rad som var vartannat, var i Linköping och vartannat var i Uppsala. Väldigt kul. Då sprang jag runt och spelade och busade och så. Jag borde ju lära mig bättre än att ställa en fråga. Då får jag, man alltid ett jättelångt svar. Men det jag tänkte fråga i det här sammanhanget var ju, kan du liksom känna igen dig som man då? Att män blir utestängda för att ni bara håller på och stöter och raggar och har er Nej, det kan jag ju inte säga personligen. Oftast så spelade jag ju och så var det andra som dansade och, och raggade och så. Men det är klart att är några trevande försök gjorde väl även vi musiker. <laughs> men musiker inte raggar. Jo, det, det är klart. Men... Musiker ska inte behöva ragga. Man ska ju bara säga, <laughs> jag kan spela gitarr. Ja just det, man. man ska ha avklippta jeans och sitta på stranden och så. Trummor är lite svårt att så här släpa med sig och visa att man kan spela. Ja, framförallt så är man ju, om man har så som jag har, då man har en virveltrumma på magen. Och sen så har man en liten korskälla och en liten splash-symbol och sådär. Det är svårt då, att komma nära någon Ja, gång, precis. Då, då, då blir det som en buffer till männens ord. Ja, men berätta lite, hur raggade du då? Ja. Exempelvis, om man såg någon tjej som man tyckte var snygg så kunde man säga att ja. Hon ska bli min nästa exfru. Har du sagt det? Du är så pinsam. <skratt> inte till henne. Nej, men det var bara mer så absurd humor att henne skulle jag vilja ha en vårdnadstvist med. För det då har man ju ändå blivit ihop på fotboll. Är barn. konstigt att du inte har singel oftare. <skratt> men det allra sämsta rägningsknepet som jag faktiskt försökte en gång. Det tror jag att jag har berättat för dig. Det var lite inspirerat av Groucho Marks. Vi tittade på lite bruna Marks-filmer, de svartvita från 30-talet. Och han är väldigt rolig. Så då sa jag faktiskt till en tjej att eh, vi var på kåren i fall. Och så sa jag, har inte du sett mig förut? Som lite tvärtom, för att många då säger, har inte jag sett dig förut? Så Har inte du sett mig förut? Nej, sa hon då. Och så sa jag, nej, och jag har inte sett dig heller, så det måste ha varit två andra. Och då då, då fattar inte hon det utan då sa hon jaha. Mm. Nej, jag förstår så, att hon inte fattar det. Men om hon hade fattat det, då hade hon ju varit liksom tillräckligt smart och rolig för att då hade det kunnat vara värt att prata lite mer. Ja, oh, herregud. Det är jag att jag hittade dig och räddade dig från träsket av dåliga raggningsrepliker. Och... Du har räddat mig från mig själv. Ja lite. Mm. Nu bara så här funderar jag jättemycket på vad du sa till mig i början. Jag har kommit inte på någonting nu. Jag tror jag har screenshot på, på våra första sms. Jag vet bara att du reciterade nyårsklockorna den dagen som du säger att vi blir tillsammans. Ja, just det. Fast 30 december har vi väl som officiell... Nej, du dag. har en helt egen dag. Jag har ingen aning om vilken dag det är men du säger att det finns en dag som vi blir tillsammans. Det kanske var dagen efter då, då. den 31. Nej, dagen före. Ja, vi blir tillsammans då för det. Mm. Och på nyårsafton var vi nere vid fästningen. Och eftersom Peter Börjesson inte läste nyårsklockorna så tyckte jag att jag kunde göra det. Men jag var inne den en gång i tiden. Vid millennieskifte tror jag. Du är en väldigt bizarr man Martin. Det är, bara, vi... det är bara sex verser med fyra strofer på du varje. Du kommer inte få säga det här i podden så Nej, vi kan sluta det jag inte göra. Men jag kan ju tipsa att ni som är nyfikna kan googla på Alfred Lord Tennyson nyårsklockan och då kommer ni se att det är åtta verser och vers fyra och vers åtta är borttaget så de blir aldrig upplästa i svensk tv. Är de pornografiska eller någonting? Nej, men de är lite mer religiösa. Aha. Därför är de borttagna. Vi kanske får ha ett specialavsnitt runt nyår Bonuspappan läser nyårsklockorna <laughs> eller någonting ja, sånt. Men jag läser den rätt bra. Jag kan läsa dem som jag kunde. Du får fortfarande inte läsa dem just <laughs> nu, Martin. Jag ser att du försöker, men det går inte. Och även som är 20 om någon är intresserad. Det har varit alldeles mycket r 20 imitationer ja. i den här podden. Den är gigant. Sluta. Från. Sluta. I start. Sluta. Nej, nu tycker jag vi tar high and low istället. Okej, okay, då börjar jag. För jag ja. vet vad min high har varit. Okej, okay, vad bra. Det var... Det födelsedagsfirandet som du ordnade som bara vi var på i onsdags som var en slags trestegsraket med massage, middag och micke. Vi kanske ska inflyga att det var inte jag som utförde massagen. Nej det var det inte utan jag fick en äkta thailändsk massage. Alltså Massage, mat och micke? Massage, lät... middag och micke och de... Då... <laughs> det lät kanske väldigt det... skumt. <laughs> Men om man säger att det var Micke Gunnarsson föreläsaren. Och att vi var på hans föreläsning. Han var inte inblandad i någon slags massage eller något annat. Nej, det är inte Nej. av oss i alla fall. Han Nej. kanske var inblandad på något annat sätt. Men han var i Sparbankshallen och föreläste först var det väl för 50-klassare och sen lärare och sen alla andra. Så det var väldigt intressant att höra mer om skolan och ungdomars digitala liv. Ja, och han kommer dyka upp här i podden redan nästa vecka. Då får vi höra vad Micke har att säga. Just det. du var ditt low då? Ja, jag har ett litet allmänt low som jag tycker att jag har svårt för personer som inte riktigt förstår sitt eget bästa. När man försöker hjälpa till och så tror de istället att man är taskig eller emot dem på något sätt och så. Och jag har lite svårt att hantera det känner jag och det har hänt vid något tillfälle här i veckan. Men det kanske man kan slänga in där i vårt tema svart och vitt För att det är inte alltid så att man hjälper till när man hjälper till. Nej, alla har ju sin utgångspunkt och någonting som är bra för någon kanske upplevt som dåligt för den eller någon annan person så. Ja, det, det kan vara svårt ibland. Att man själv känner att man gör någonting snällt och bra som du säger. Och så får man höra att man är bara är taskig. Det är tråkigt. Det mm. förstår jag att det kan vara det var lite en low. Liten low. Ja. Vad har jag haft för haj? Men det var lite haj att få vara den som bestämmer och fixar och donar att jag hade gjort, fick hålla i tider och scheman och du behövde inte göra någonting alls. Jag hade fixat allt. jag kände mig som. Du menar att det brukar vara tvärtom? Det har blivit tvärtom. Jag var en fixare innan jag träffade dig. Så det kändes som att jag var tillbaka i mitt game. Mm. Mitt low, mitt low, mitt low mm, Ja, mitt low kanske också har att göra med din födelsedag När jag hade ett eh, bryt När jag hade så mycket att göra Alltså på din själva födelsedag När vi skulle ha gäster i två sittningar Ja, just det Och jag precis liksom tänkte sätta igång Och så hände det någonting som gjorde att jag totalt tappade allting Och bara sa att nej, jag orkar inte Jag ringde mm. min pappa så att de inte skulle komma och mm. Och det var nog low. Det var lite low att jag tycker inte om att visa mig svag. Nej. Och då var det ju verkligen så att då visste alla hur trött och ledsen och liten och eländig jag var. Men det blir ju bra till slut. Ja. Det var... Till slut så tog jag mig samman och sen så kom alla och det blev jättemysigt och jättebra. Så att det var ett low high. Ett först low, sen high. Men då är det väl snart dags för Emma knyckare. Mm. Och det är ju taget namn vad jag förstår, knyckare. Ja just det, hon hette Emma Andersson. Som även hennes exman fortfarande bär. Knyckade, ja. Ja, det är lite kul. Sen... Eller är det kul egentligen? <laughs> att ha sin exfrus namn. Ja. Eller han kanske tyckte att det var hans namn. Jag vet faktiskt inte, jag, jag vet bara att det är så. Han är inte lika känd? Inte än. Vad gör han? Det vet jag faktiskt inte. Vet inte du allt? Nej, jag vet inte riktigt Kallas allt. inte du för Wikipedia-mannen? Mm, ibland. Det som är lite speciellt med Emma är att hon har varit med inte bara en gång utan två gånger i podden. Hon var ju med redan i avsnitt åtta mm. när podden bara var i sin gryning. Ja. Endast åtta veckor gammal liten poddbebis mm. så hade vi med Emma Knyckare. Så vill man höra det avsnittet så lyssna på det. Men sen har det faktiskt varit fler som har dykt upp i podden Både en och flera gånger. Jag tänkte sätta dig på lite snabbt prov här. Ja, senast var det ju Linda Ljunggren-Syding, juristen. Hon var med för andra gången. Och sen den som har varit med allra flest gånger förutom oss måste ju vara Stina Pettersson. Hon svarade på frågor i 30 avsnitt minst. Ja, och har dessutom varit med i två ordinarie avsnitt också. Just det, ja. Ett med sig själv och ett med sin man, mm. Barken Thomas. Mm, mm. Och sen Desiree Rova var ju intervjuar och så var hon med i tre specialavsnitt sen. Så att fyra gånger har hon varit med, det är rätt mycket också. Mm. Men sen vet jag inte riktigt, du får säga om det finns fler. Ja, sen är det ju kanske, som du kanske inte riktigt tänker på men Anna och Daniel och Lille och Marcus som var våra glada par ja, som ja. gick igenom Självklart. den här parterapin mm, som vi hade. Mm. De var ju med i tre avsnitt var. Just det. Och sen har vi ju haft Anders Magnusson. Ah, och där kan vi säga, ja. säga vårt liv före och efter sorgbearbetning. Mm, mm. När vi träffade honom första gången hade vi ingen aning. Okay. Och när vi träffade honom andra gången så hade vi gjort alla de här tretton specialavsnitten om sorgbearbetning. Så har ni inte lyssnat på dem så lyssna gärna på dem. De ligger också där de vanliga poddavsnitten ligger. Mm. Sorgbearbetning 1 till 13. Och sen så är det faktiskt så att vi intervjuade mamma sökergänget två gånger. Ja, vi hade julspecialuppföljning där också. Ja, ja vad hände efter? Man fick ju dela på vem som valde vem och så. Just det. Och så har ju faktiskt Eva-Lena Larsdotter- dels varit med i ett avsnitt- och dels så läste hon ju sin egen krönika. Just det. I ett avsnitt. Mm. Så det var de jag kom på- som har återuppstått i podden. Ja, och då får vi höra- vad som har hänt Emma sen sist- för det kommer hon berätta nu. Är hon fortfarande blond? Ja. Hej Emma! Hej Marcille! Din bok hit med flaskan, ja. handbok för panikslagna mammor. <laughs> hade, ja. hade du själv panik? Ja, alltså den där titeln blev en självuppfyllande profetia kan Aha. man säga. Mm, mm. <laughs> Jag hade inte så mycket, eller jag, jag hade ju panik av, om just med det här, okej, okay, nu har jag fått ett barn, eh, vad ska jag göra med det, ska, mm. hur ska jag kunna vara förälder, jag är ju själv ett barn, ja, det ah, och du vet hela den här grejen, men sen eh, och så var jag i somras och eh, pratade på bokdagarna i Åmål mm. om min bok. Och läste under tiden och bara panikslagna. Eh, och bara just det, det, är så det har blivit. Jag har nog blivit mer panikslagen eh, med åren. Men inte relaterat till maggan utan mer, <gör> utan mer med resten av livet. Och, mm. Min, mm. Eh, och mitt arbete eller vad man ska säga. Just. Och, och liksom, parallellt försöka ha familjeliv. Jobba med sitt vanliga jobb. Och också driva en eh, festival i ideellt på kvällar helger och helger. Mm. Jag bara okej. Okay. Så det, det, det, blev, det blev en självuppfyllande profetia, den här ja. panikslagen. Ja. Men blev boken som du hade tänkt dig när du började? Nej, absolut inte. Först var det meningen att jag skulle skriva till en antologi, en text om föräldraskap. Mm. Eh, och så skrev jag den och då frågade förlaget om jag ville göra en fullängdare eller försöka skriva en fullängdare. Och då vet jag att, jag att min första tanke var, ja det vill jag göra för att jag vill... Jag ville skriva något som jag själv saknade när mm. jag väntade barn. Och det var liksom en, eh, bok, en, en bok om föräldraskap utan pekpinnar. Mm. Eh, men som också var rolig och ärlig. Mm. Och just det där med rolig tror jag föll bort <laughs> ganska mycket under, uh, under vägen på något sätt. Utan den blev, den blev väldigt mycket mer personlig än vad jag hade tänkt mm. Mm. mig. Att den handlade, det blev att den kommer handla väldigt mycket om mig själv. och mm. Och mycket ärligare också än vad jag hade tänkt mig. Mm. Så den blev ganska annorlunda. Mm. Men du är ju en rolig person. Så det, det måste väl ändå Tack. smitta av sig. Ja men den är ju rolig också. Tycker jag. Men, mm. eh, ja, men på den ett, ett annat sätt mm. Det blev ju annorlunda att skriva en bok. För jag som är van vid att skriva skämt och punchlines. Annars kunde inte avsluta varje kapitel med en punchline. För då var det som att man tog ifrån... Alltså tog bort allvaret i det man precis mm. hade berättat om på något sätt. Om du förstår vad jag menar. Mm, mm. Så det, det fick, för mig blev det liksom att börja tänka på ett annat eh, sätt. Ja, vad var svårast. Det man var svårast med att skriva den. Det allra svåraste var nog att bestämma vad som skulle vara med i boken. Alltså själva redigeringen och mm. skriva tyckte jag var väldigt så här, härligt och befriande. Och eh, lätt mot vad jag hade föreställt mig. Mm. Eh, och sen det svåra var liksom. Att så här sålla ut och bestämma vad som ska vara med och eh, ordning och, och ja, redigeringen helt det. enkelt. Mm. Fick du hjälp Fick, fick du hjälp där? Eller? Ja, mm. det fick jag jättegod hjälp av Karsha Bromberg eh, som är förläggare då, på Bromberg. Eh, så vi satt och ballade ut alla kapitel på hennes och så här, ah, men Detta och den texten kanske låg ihop med denna och mm. sådär. Så det var egentligen där det svåra arbetet började. Och då blev det kortare än, än ditt ursprungsmanus också då ja? Super mycket kortare. Ja, ja. Och jag har samma problem nu när jag skriver ja. <laughs> att jag bara Vad ska jag göra med det här åtta och en halv timme långa materialet? <laughs> och så vet, kortar man ner och så läser man. bara, Det är fortfarande en timme för långt att ner. Mm. Det är så svårt att döda sina darlings mm. på något sätt. Jag har alltid haft för det. För nu måste jag ta hjälp med det ja, ja. Och det är ju din första egna scenföreställning. Och den heter då mm. mamma. En föreställning om familjeliv, underliv och kärlek. Jag är människan. Och du är ute och åker runt under hösten och kommer bland annat då till Halmstad 5 oktober och varberg den 6 oktober. Skiljer ja. det mycket då? Ja. Kobb och boken skiljer sig mycket åt förstår jag. Eh, ja men det skulle jag nog ändå säga att de gör. För att det var ju det jag fick göra då när jag inte fick skämta i boken mm. så mycket. Så fick jag ju ta alla punchlines och lägga dem i ett separat dokument. Just det. Och så var jag så här, aha vad ska jag göra med alla skämt nu då som jag skrivit mm. på de här teman ändå. Ja men vad fan då får jag väl sätta upp en, en show. <laughs> så det har liksom varit utgångspunkten för mm. showen egentligen. Så på det sättet, men showen har också blivit mycket mer, nu sitter jag och skriver den, den har också kommit att bli mycket mer personlig mm, mm. än vad jag hade tänkt mig. Mm. Jag tror i början att jag tänkte så här, men nu ska det handla mer om förändraskap generellt. Mm, och, så, ja. och det gör det också. Och också fortsättningen. Boken handlar mycket om graviditet och liksom första tiden med magen, Men mm. nu är hon ju tre så att det, det har liksom också kommit en fortsättning eller man ska säga. Ska. Men så, så där sitter jag också och är lite förvånad. ja. Uh -huh. Även att det blir personligt. Men ja. sen så kommer jag också ha två musiker med mig. Bland mm. annat eh, Matilda Sjöström som är min då, Och hennes man Jocke. Mm. Så det blir också liksom en musikföreställning. Det är kul. Mm. Och där, där du sjunger då ja. För du spelar ett... Mm. Ja men det ska jag tydligen eller? göra. Ja. Ja, jag, kan, jag är ju en stjärna på blockflöjt. Men ja. för att eh, publiken ska slippa det. faktiskt. <laughs> ja. Och har du något eh, viktigt budskap då. Med, med boken och... Och har väl något underliggande sådär som, som du står för? Nej, alltså alla showver ska alltid ha ett allvarligt parti i mitten. Mm. Som du vet, som har varit och tittat på mycket grejer. Men jag, jag tror faktiskt att jag skiter i det. Och försöker göra någonting som bara är väldigt underhållande. Mm. Och befriande för de som kommer och tittar. Oavsett om man är förälder eller inte. Man mm. behöver inte vara förälder för att gå på hoven Utan det är en humor och föreställning då. Men jag tror kanske att då det underliggande budskapet för både boken och showen är att eh, good enough räcker på något mm, sätt mm. att det är så himla mycket eh, ångest och eh, prestation som påtvingas än när man blir förälder framförallt mm. mammor skulle jag nog säga mm. så att jag på något sätt med boken och sjoven bara vill ge en liten liten be befrielse från mm. all den mm. pressen som finns annars. Och vad har hänt eh, sen sist i din familj, din bondefamilj? Det, det har hänt en massa spännande grejer egentligen. Våra 15 år, de har fyllt 15 och 13. Inte, ja. Vi hade kalas igår. Ja. jag stod färdig med maten två minuter innan gästerna kom. Det två tonåringar. Men, nu, ja. ja, verkligen. Som också har, är liksom, verkligen har blivit tonåringar och så mm. fina och tänker mycket på livet. Och, ja. och 15-åringen har flyttat hem till oss på heltid. Aha. Mm. Och 13-åringen har vi precis börjat med ett nytt system som är att hon är hemma hos oss två veckor och hos sin mamma två veckor och sådär. Lite längre men, perioder än en att köra varannan vecka tror jag. Ja och det är faktiskt, nu har vi precis börjat med det men det är faktiskt det är superskönt för då slipper man den där, alltså då får man lite mer vardag ihop. Mm. Det vet ju du som är bonusföräldrar också mm. att man liksom... När de kommer barnen så har man först så här, nu ska vi vara tillsammans och nu ska det vara mysigt. Och så vill man inte tjata och sen vill man inte tjata i slutet av veckan för då ska man ju snart inte ses ja, lägre. Ja. Så nu är det rätt gött att det blir lite mer ja, med vardag på något mm, sätt. Våra mm. tre tonåringar, de tre äldsta, har ju sin biologiska pappa så nära så att de kan ju cykla emellan så de kommer ju hem till oss. Och särskilt nu när, ja. när vi för en vecka sedan har skaffat en liten kanin. Så, ja. så är de ju hemma och pysslar om kaninen. Det, det ja, ska ja, vara deras ja. jobb lite och så vill de ju det förstås. Så att, ja. vi, vi ser dem ju, även om vi har varannan vecka, så ser vi dem även under de så att säga, barnlösa veckorna. Så. Det funkar ja, jättebra det. också. Men jag tror också lite i framtiden, antingen att man släpper det lite friare så som det är nu, att man kan få ett sms och ah, får jag sova hos er ikväll. Ja. Nej, men det är faktiskt sant och det är det man märker också med att de är tonåringar. Att de lever sina egna liv. Att mm. De har inte så stort behov av att vara med mig och Petter. Nej. De har fina polare. De ja, men så här kommer och går lite mm. ibland. Mm. Och så, men men de bor, deras mamma bor ju en timme bort från oss. Så det är ja. inte lika lätt att Nej. bara flaxa över på den. Men det känns lite friare ja. Mm. Har du blivit annorlunda mm. som bonusförälder eller när, när baggan har blivit lite äldre? Ja det tycker jag, jag har blivit lite mer avslappnad och sen så tror jag framförallt att jag har fått en jättestor insikt och det är liksom att sen jag själv fick barn att man älskar sitt barn över allting annat mm. så att jag är mycket mer förlåtande till för emot min man i sitt beteende mot sina barn. Så ja, att jag, förstår, jag förstår hur jävla mycket man älskar sina barn mm. och att man liksom bara vill att de ska ha det bästa mm. hela hela tiden och ja. aldrig ha det lite jobbigt eller utsätta dem för någonting som eventuellt skulle kunna vara lite obekvämt ja, just typ det. ringa samtidigt tandläkare. Ja, som du kan så känna där. att, att Vi... men, det är en viss övning för det måste de ju snart börja göra själva ändå. Men samtidigt som ja, men biologisk förälder så man vill hela tiden vara ett, eh, ett skyddsnät. Ja, ja men exakt. Eh, och det har jag liksom förstått genom att själv få mm. barn Mm. Mm. Just den där gränslösa Enorma kärleken på något mm. sätt mm. Skämtar du fortfarande om, om bonusbarnen Det här till exempel om att Ja, jag kan ju fråga om du har hittat någon bonus Eller är det fortfarande att Du, får, du har ett barn och betalar för tre Som du sa, det är omvänd bonus ja. Just det. Just det. Nej men jag har ju verkligen hittat på det, sen. det gjorde jag väl redan när de var små ja. också. Men, mm. men skillnaden nu är väl att nu är de ju tonåringar på riktigt. Mm, så att jag känner det. väl att jag inte riktigt kan skämta om det ja. för att jag har blivit på riktigt. Eller ja, då när jag skämtade om, om en typ och så, <laughs> så då kunde jag göra det för att det hade fortfarande inte hänt. <laughs> eller vet ja, det. Ja. det var verkligen bara så skämt, men nu ja. är det mycket mer. Ja, men fastän de är ju faktiskt i den där åldern mm, mm. där du skulle kunna... Ja, det. Så här, nej, det, det går inte. Ja. Där, men det, jag kommer nog prata om bonusföräldraskapet i hoven, absolut. För att det är svårt att inte göra det. Ja, just det. Men kanske mer om bonusmamman ja, förr och nu. Jag och mm. skämtar om det. Mm. Mm. Men absolut eh, vad bonusen är. ja just det. Ja. Verkligen. Och nu börjar man också närma sig en ålder. Simon i alla fall om tre år kommer vara 18 och vi kan gå ut och bricka vin <laughs> ja, ihop. Och prata det. om vilket... Eh, och vidrigt avs var när han var liten. Så det var jättehärligt. <laughs> ja, ja, ja. Och sen kan man ju faktiskt galda ihop sig med barnen mot den biologiska föräldern. Om man behöver det Ja, ibland. jag vet. Det, det kan det vara rätt. Det. För, för <gör> när de är mindre så tror jag att det är svårare. Nu låter det som att det är en taktik jag har hela tiden. Så är det inte. Men jag menar, ibland så kan det vara roligt faktiskt att att man kan få med sig barnen och skämta om deras biologiska föräldrar. Ja, verkligen. Så, så att det, det verkligen. Mm, Vad spännande. Jag var. Vi, vi ser ju förstås Hjälka. fram emot att mm. komma och se årets mamma här i, i Varberg. Och, ja, men ni är så välkomna. Lycka till med det. Och okay. boken finns ju att köpa lite överallt på webben. Hit med flaskan kan man söka på. Ja, Så hittar man absolut. Där. Och det är, det är det nattflaskan eller är det vinflaskan? Det får man tolka själv. Ja, kanske. men det är väl. Det får man tolka själv, <laughs> ja. det, det får vara en bestämman själv. <laughs> kanske är det på dock. Härligt, Emma. Lycka till. Tack snälla. Ja, ha det gott. Hej. Hej. Tack, Emma. Alltid roligt att ha med en lokalkändis. Jag tänkte på det här med Statementfestivalen, mm. så sa du att eh, icke-binära människor fick vara med. Ja, just det. Jag vet inte vad binära människor är, och således inte vad icke-binära människor är heller. Nej, jag bara associerat det till, till binära tal, som datorer använder binära talserier som bara är ettor och nollor. Så de som inte är robotar får vara med, eller? <laughs> ja, just det. Nej, men alla som inte är antingen ett eller noll, antingen män eller kvinnor. Vilket är ett och vilket är noll? Det får man nog välja själv. Det spelar ingen Då roll. Då säger jag att kvinnor är ett och män är noll. Mm. Mm. Det är fler nollor bland männen. Precis. Ja, det verkar logiskt. Känner man att man inte är det och samtidigt inte är en transperson. För en transperson går ju också liksom att definiera. Men känner jag man att har man aldrig tänkt mig det? själv som en siffra. Är jag en etta eller en två eller en tre? Nej, men du har ju alltid tänkt att du är en kvinna. Och du andra upp. Fattar dig som kvinna? Faktiskt inte. Jag hade en period i min väldigt tidiga barndom då jag kallade mig själv för Frans. Ja, just det, det Och så minns friade jag, jag till Anna-Karin. Ja. Och hon var livrädd för mig då. Men nu är våra vår vänskap stark och rejäl och ja. hon ska vara min kärna när vi gifte oss. Då var du ju, för kalla man det pojkflicka. Tom nej, boy. men nej, jag var inte bara var inte bara inte. att jag liksom tyckte om att leka. Och så, utan jag ville vara pojke. Mm. Alltså jag var pojke och jag hette Frans. Mm. Och klippte håret kort. Vad och var kär i Anna-Karin. Ja. Ja. Undrar om det hade varit annorlunda om du hade levt nu. Om det hade uppmuntrats. Om du hade mer. levt nu. <laughs> att jag lever nu. Jag är <laughs> om du hade varit inte du det. ett litet barn nu. Undrar om det hade uppmuntrats mer. liksom Att du hade förväntas gå in i den rollen. Och, att folk och... hade blivit besvikna på mig sen att jag inte var gay liksom. Ja, men jag tänker att då, det var ju... De bara, ja, jag har det... ett äh, regnboksbarn. Det... Och sen så gör alla besvikna inte. genom att bli ihop med en kille istället. Ja, så att man mer hade liksom visat upp dig och att i våran familj har vi ju ett icke-benärt barn. Att man är lite stolt över <laughs> Nej, det är taskigt att säga så, men det, det är taskigt att säga att man inte vara det. stolt. Ja, nej, ja, man ska vara stolt över alla barn, oavsett eh, förstås. Men jag tycker att det var ju väldigt schysst gjort av dina föräldrar att de inte protesterade på något sätt och tyckte att nej, du ska minst ha klänning och så. Ja, fast mamma ville väldigt gärna att jag skulle ha klänning Jajaja. och plocka blommor mm. och så. Så jag vet inte. Tror du de var oroliga? <laughs> nej, alltså mina föräldrar har varit väldigt tillåtande med det mesta. så här: Ja, vill du hålla på AIK? Ja, men gör du det. Vill mm. du åka till Stockholm och se på fotboll? Ja, men gör du det. Mm. Så att, ha, ska du åka till USA i tre månader mitt i gymnasiet? Ja, ja men gör du det. Ja. Jag känner att jag alltid har varit accepterad av mina föräldrar. De har inte varit dömande på något sätt och det tycker jag att de ska ha en stor eloge för. För de är ju ändå lite äldre. Mina mm. föräldrar är ju äldre än vad dina föräldrar mm. är. Min pappa är ju åtta. Sex nu. Och min pappa är 76. Ja, så att det hade ju varit mer logiskt att mina föräldrar var lite sådär, tyckte att saker och ting var konstigt, men det mm. har jag aldrig upplevt faktiskt. Nej. Och jag har ju haft samma förmån att mina föräldrar också, till exempel när jag ville vara Lucia. Jag är ju lite linslus och så och Lucia fick ju gå först och det är ju självklart att en kille också ska få vara Lucia, tyckte jag. Och hade mest ljus i håret och sådär då. Och då fick jag ju val, Lucia. Så att, eh, det finns ju på filmsnuttar och eh, bilder. Och en annan sak som jag tror att mina föräldrar som ändå är lite 70-talsflummiga- var de nog på den tiden eftersom det var då... 70-talsflummar, liksom de var svampätande puffare eller någonting. <här> Nej, verkligen inte. Men, men lärare. <här> och det är, det är på sitt sätt. Batiktröjor och velor och lite sånt här tänkte jag med Lite, lite hippieaktigt utan att eh, vara helt inne i gröna vågen. Men i alla fall så fick jag ju ha en docka eftersom jag ville det. Jag hade en liten pojkdocka som jag tror hette Ben kanske. Jag får kolla det. Här. Jag har inget riktigt minne men, och dockan fanns nog kvar ett bra tag. Kanske finns kvar någonstans fortfarande. Troligen, för i er familj så slänger ni aldrig någonting så att <här> Nej, men den så att det var ju... kvar. Har du alltid varit uh, sis? Jag har alltid uh, känt mig som en pojke eller en, en man. Ja. <här> jag, känt... jag, jag vet inte, när jag övergick från att känna mig som pojke till man. Jag tycker man, jag fortfarande var... att du betyder dig mycket som pojke. Mm. Mm. Ska vi gå över till uh, veckans tema? Ja just det, det var lite du som hade ett förslag där som vi hade den här diskussionen på Instagram om hur det var rätt eller fel att ha en mansfri festival och det finns ju inte något direkt rätt eller fel svar, det finns ju väldigt många åsikter och då hade du ett förslag på tema Jag har ett tankeexperiment som jag ville testa på dig och lyssnarna Just Statementfestivalen är ju då anmäld till diskrimineringsombudsmannen så där kan man säga att det kanske kommer ett juridiskt svar på om det liksom var enligt lagen gick att stänga ut sismen. Men annars så handlar det ju väldigt mycket om åsikter. Om många tycker att det var okej, okay, att det var bra, eller många tycker det var dåligt. Och jag tänkte testa det här tankeexperimentet där det inte finns några rätta svar. Ja, är du beredd? Egentligen inte, men Okay, det är lite långsökt det här kanske men ändå en intressant Troriken, historia tycker eftersom jag. Det är som du, eftersom det är du som kommer med det. Och om ni vill så kan ni pausa nu och så ta fram penna och papper för att lättare se det här framför er som kommer att hända just nu. Och det handlar om en ung tjej som bor tillsammans med sin mamma. Vi kallar dem Anna och Berit. Alltså A rita, är tjejen. Ritar du nu? Nu ritar jag upp här så du ska se. Ska jag rita också? Ja, äh, Anna bor ihop med sin mamma B, Berit. Ja. Anna är en ung flicka som bor med sin mamma Berit. Mm. Eh, Anna har sin pojkvän på andra sidan en flod som rinner genom... Eh, så hon är inte när... så ung då? Hon är i hon tonåren? Är, eh, ja, hon är 19 kan vi säga. Ja. Hennes pojkvän är 22 han bor på andra sidan floden då. Vad tycker Berit om pojken? Han heter Dan. Han heter D då, Dan. Så att för att hon ska komma över och hälsa på honom då måste hon gå upp till grannen C, Carl som är en äldre man. Det här är och, helt ologiskt, men nej, jag hänger med. Så Hon vill ju träffa sin pojkvän. Mm. Hon går upp, Anna går upp till C, Carl. Mm. Och frågar, kan inte jag få låna din rodbåt så att jag kan roa över till min pojkvän Dan? Nu är jag med igen. Mm. Då säger han, ja, du får låna den om, om jag får ligga med dig. Men du kan inte säga ligga i podden. Ja, <laughs> Aha. Det är bara vuxna okay. som lyssnar på den här. Och podden. Vissa av våra barn. Förlåt, Lycke. Ja, Det tycker ju Anna att det är ju ett otroligt taskigt krav. Så hon går ner. Tillbaka till sin mamma. Och så frågar hon sin mamma. Vad ska jag göra? Jag vill ju hälsa på min, min pojkvän. Och jag vill ju inte ligga med Karl Men det är enda sättet för att jag ska kunna komma över till min pojkvän. Och då svarar B. Mamma Berit svarar. Ja men du är vuxen. Du får bestämma dig själv. Ja, Anna funderar. Och inser att men hon förr eller senare hon måste ju få åka och hälsa på sin pojkvän. Så hon går med på Karls krav. Lånar båten och åker över till Dan. Och sen när han då frågar. Jaha, fick du låna båten? Han brukar aldrig låna ut båten. Då är hon ändå ärlig och berättar vad som har hänt. Då blir ju Dan blir galen och säger åt henne att. Då vill jag inte vara med dig. Jag är slut. Och så kastar han ut henne. Då går hon ner till hans kompis. Jämnord kille som heter E som är Erik. Han bor i det huset nedanför det här. Och så är hon ju jättelässen, Berätta för Erik vad som har hänt, allting. Han tycker förstås att Dan har gjort fel, så han går upp till Dan, och när han öppnar så slår han honom på käften. Och det är hela historien, och då är frågan vem av de här... <går> är detta en riktig du, historia som du har hört, eller har du hittat på den här? Detta är ett tankeexperiment som om man någon gång hamnar på en, en fest eller sådär, när det är lite dött och, och om man inte vill hitta på någon lek eller sådär, så kan man dra det här tankeexperimentet och så kan man säga åt alla nu ska du då, och i det här fallet du, okay, Maria, du, man, ja. du ska ranka och sen förklara vem har gjort mest fel och vem har gjort minst fel. Var lägger du liksom ansvaret? Och... Då börjar vi med... Jag tycker ju att C, som är grannen, vad heter han? Karl. Karl, han är ju ett stort svin. Ja, du tycker han har gjort mest fel i den här historien. Ja, mm. det tycker jag. Mm. Sen tycker jag nog att, att unga fru A mm. fattade ett dåligt beslut. För att mm. det borde hon ju förstått att hennes pojkvän hade nog hellre liksom levt i tronad där över sjön ån än att hon ligger med någon annan så mm. man kan ju då hävda till exempel att Karl han har ju inte gjort någonting han har ju bara gett henne ett erbjudande så det är ju han har bara sagt att ja men så här är det och... ja men han, var en, han är en man i en position av ägande av en båt mm. och äldre ja. och eh... väldigt ja det är vidrigt absolut jag håller ja. med dig men jag kan säga det finns ju motargument man kan ju säga ett att... skamligt förslag Ja, man kan ju säga att Anna, hon handlar ju ändå syftet var ju gott. Syftet var ju att få träffa dem. Ja, men det mm. räcker inte. Syftet Nej. var gott. Hon Nej. gjorde ändå dumt. Mm. Det var ändå dumt. Så är det C, A och sen position 3 och 5? Jag tycker ju inte att det så är som hur gammal är Anna? Hon är ju 19 så hon är ju myndig. Hon är myndig, då tycker jag inte att mamman har gjort något fel. Hon måste låta Anna göra, fatta sina beslut och göra sina egna misstag. Man tänker att hon av erfarenhet av visdom skulle sagt att du får verkligen tänka igenom hur du tror du att din pojkvän reagerar om du ligger med en, en gammal gubbe bara för att låna hans båt. Nej, men hon har sagt det förr. Hon har försökt lära sitt barn hela dess liv fram tills den blir 18. Allt möjligt som läst sagor om fula gubbar mm. som man inte ska göra som de vill. Och eh, någon gång måste man släppa taget. Jag kan förstå att du tycker att hon har gjort minst fel men det är väl ändå fel att inte ge råd bara för att det... Nej, man ska inte ge goda råd. I och för sig så bad ju Anna om ett råd. Mm. Ja, men jag tycker inte att mamma kan lastas i alla fall. Nej. Och sen så har du då... Ja, vem sätter du på position tre då? Jaha, sen så har hon gjort mest fel. Först var gubben, sen var Anna. Sen tycker jag inte att eh, kompisen... Har rätt att gå upp och slå någon på käften. För jag tycker inte man ska slå någon. Nej. Nej. Det är vissa som sätter att, att kompisen är absolut värst i hela historien. För han har ingenting med det att göra. Nej. Då, då kan man säga att det har jag hört sägas kanske oftare av killar då. Att eh, kompisen ska bara hålla sig undan. Han kan ju trösta Anna och sådär. Men, men hans har liksom ingen rätt att lägga sig i någonting. Nej, jag tycker inte att man ska slåss i alla fall. Mm. Vissa säger att mamman, där, där tror jag att det kanske är oftare är kvinnor som säger att mamman har ju chansen att stoppa allt genom att säga åt sin dotter, även om hon är myndig, att, att ja, men gör det inte. Ja, men nej. Så mm. har jag lärt mig att det ska man inte göra. Mm. Nej, men jag tycker det är intressant att det, det brukar bli lite uppdelat efter kön, hur man svarar. Jag tycker det är gammalt och ingrot att man mm. liksom ska lägga ansvar på mamman. Så jag känner ibland så här som mamma- mm. att vad jag än gör- så kommer mina barn att skriva i sina biografier- mm. att ja, det var mammas fel. Det är alltid mammas fel. Är det är Freud som säger att det är mammas fel. Det är alltid mammas fel i allting. Och Jag tycker när barn är myndigt- så är det inte mammas fel längre. Då sätter du pojkvännen Dan på plats tre- Sen kompisen Erik på plats fyra och mamman Berit har gjort minst fel. Jag tycker inte att pojkvännen har gjort fel. Jag tycker att eh, han blev ledsen och sårad och slut. Så jag tycker inte att han har gjort fel. Ja, han borde inte kunna se att Anna vill komma dit. Hon gör det ju bara för att träffa honom. Ja, om, ja, om du hade legat med grannen Karl för att komma och träffa mig så hade jag det slut med dig. Mm. Men vem var mamman och eh, pojkvännen? Har gjort minst fel då. Så jag måste alltså sätta... Eller ja, att då, får du, då får du vara pojkvännen som har gjort minst fel. Ja, han har gjort mest rätt. Eh, han, kan, han ska inte kunna förlåta sin flickvän. Jo, det finns ju folk som förlåter otrohet. Alltså ja. ren och skär otrohet. Men utifrån den personen jag själv är. Alltså, du är ju så himla söt och snäll och rör, så du, du hade kunnat komma undan med och komma hem och säga, Nej, men jag var tvungen att ligga med Lisa för att... Eh, Mm. Jag tror faktiskt att jag, jag är inne ganska mycket på, på din ordning här för att jag kan förstå mamman som inte ger något speciellt råd. Jag kan förstå pojkvännen som gör slut, och jag kan i viss mån förstå kompisen Erik som, som går dit liksom och vill markera och ta lite annorlunda men Jag, för jag skulle ha gjort någon. slut Nej. med någon. Det var väldigt Nej. brutalt. Han verkar ha ilskeproblem verkar mm. han ha och behöver gå på anger management. Men jag kan ändå förstå de personerna. De personerna känns för mig ändå som något slags realistiska och att de finns. Däremot så tänker jag att en, en sån gubbe som Carl finns ju kanske inte i verkligheten. Tyvärr du. kanske de finns. Det är men... bara för att du är man som du <laughs> tror att de inte finns. Hallå, har ja. du missat hela MeToo-kampanjen? Ja. De finns ju precis överallt. Ja, Gubbslämmen. Precis. Men alltså, som jag inte kan... Aha, liksom, jag vill kan du inte förstå den här en sån... Så får du, du göra det och det. <gör> hur kan du säga att Carl inte finns? Nej, i, i, jag kan säga att jag kan inte förstå en sån man på samma sätt som jag... Jag kan förstå en pojkvän som ger slut. Jag skulle också ha problem om, om du låg med någon annan. Och så, Detta var så. jättelångt. Men, och hur har jag kunnat känna dig så här länge och du har inte berättat att du har haft såna här konstiga utledningar på olika fester? <gör> Du var inte med på den tiden när, när jag var student och fester och diskuterade sånt här. Men jag skulle också säga att jag tycker jag kan inte att om det heller. här är festligt för dig så kan inte du ha haft så speciellt kul när du var student. Och det blir jätteintressanta diskussioner precis som vi har haft. Jag kan också ha väldigt svårt att förstå Anna. Hur, hur tänker hon och varför går hon med på det här? Jag skulle nästan kunna säga att, att Anna är den som gör mest fel på ett sätt för att det är ju hela, hon har ju hela liksom berättelsen, hela händelseförloppet avgörs ju av Men detta henne. är ju också, nu är vi tillbaka på MeToo. Är det verkligen Annas fel att det finns gubbsläm? Ja men Nej. jag tänker på de här som nu har varit en man som sitter i en hög position kan ge folk roller eller mm. ett jobb eller någonting och så säga ja ah, du får rollen om du ligger med mig och så. Och så gör hon det och känner sig mm. ruskigt, äcklig och smutsig. Mm. Då tycker du att det är hennes fel. Nu blir jag lite hårdare i tonen, Martin. Hörde du det? Jag tycker, de, du jag, jag tycker de två gör mest fel, men jag, jag kan inte förstå Annas agerande. Du är ju feminist, Martin. Jag är mer feminist än dig. Det ja, har vi pratat hur kan om. du tycka att det är Annas fel? Hon är en ung, oskyldig kvinna som bara blir... Jag tycker hon är otroligt korkad som går med på det här och att hon inte kan förstå vad som ska hända och så. Men... Om du pressar mig, jag skulle nog också säga- att eh, den som är äckligast är den här gubben. Det här var innan MeToo-kampanjen mm. helt enkelt. Mm. Faktiskt, väldigt intressant. Om ni inte kommer ihåg historien- så får ni spåra tillbaka. Och så vill vi ha massa roliga mejl- och meddelande om vilken ordning ni tycker- Skriv det i diskussionsgruppen på Facebook som heter Bonusfamiljernas diskussionsgrupp eller skicka mejl till bonuspappan.plusmamman eller så kan man bara skicka rakt upp och ner meddelande på Instagram eller Facebook. Mm. Och om jag tolkade din ordning rätt Maria här så var det då C A E B D. Gubben unga tjejen kompisen och mamman och pojkvännen hade gjort minst fel. Jag tror det. Fast det var, det var jämt mellan mamman och pojkvännen där B och D. Ah. Men vi är nyfikna på om någon sätter någon annan person i topp. Mm. Vi får se. Så att livet i en bonusfamilj är inte alltid så solklar som man kan tro. Den skurken kan vara hjälten, hjälten kan bli en skurk, bonuspappan kan komma med livsfarligt dåliga raggningsrepliker plus mamman kan bli ilsk när det gäller gubbsläm och Anna kan vara boven i dramat. <laughs> Tack för att ni lyssnar. Glöm inte att eh, ladda ner podden även nästa vecka. Då har vi Micke Gunnarsson som gäst. Han är föreläsare och trebarns pappa och lite spännande så växte han faktiskt upp med en stora syster som hade två pappor och en mamma. Hur det gick till ska han förklara nästa vecka. Jag tänkte på en sak innan vi avslutar. Mm. Nu spelar vi ju in detta innan måndag. Men på måndag, när, det, när folk kan lyssna på detta. Ja. Då har ju valet varit. Ja. Det kan ha hänt massa saker som inte vi inte om nu. Framförallt kan det vara en väldigt krånglig parlamentarisk situation där. Inget block har majoritet. Speciellt som jag inte sista att vi hade ett parlament. Nej. Har vi ett parlament? Ja, riksdagen är Sveriges parlament. Men vi kallar väl aldrig det för parlament? Nej, men parlamentarisk demokrati kan vi säga att vi har till exempel. Okej, okay, vi hoppas att den parlamentariska demokratin fortfarande råder mm. när ni jag. lyssnar på detta. Mm. Men det kommer att vara mycket diskussioner med talmannen för att se vem som ska kunna bilda regering. Vem är talmannen? Just nu är det väl Urban Alin tror jag. Väljer vi talman? Nej, de väljer det. Det ska vara någon erfaren äldre. så. Okej. Okay. Mm. Ja, men det är svällande. Vi pratar om det i nästa avsnitt. Det gör vi. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan men vara besvärligt. Men det har jag besvärligt. redan sagt. Ja, just det. Men det kan fortfarande vara besvärligt och härligt. Oftast härligt. Mm. Hej! Då! Alltså, vad är det för fester som du har gjort detta på? Det är blandade. Vad hade ni för festade? Vi satt och, vi och hade kul. Vad gjorde ni? Alltså... Nej, vi satt och analyserade och pratade om eh, journalistik. Det är därför du inte har några barn och jag har fyra. <laughs>